او لغیره عطفن علا قوله لعینه دا عطفت پدی قول دا ماتن بانی آغا مخی دیتا لڑشن شا بی اما ان یکون لعینه او دا غدر اقسام اووو اما ان یکون لغیره ایل حسن اما این یکونا لے غیر المامور بیهی وضاحت کے حسن بوی د غیر د معمور بی دو جنا بے این یکونا منشا او حسن ہی چه منشا حسن د دي معمور بیهی ہوا ذالک الغیر آبسو کی والمامور بیهی لا دخل لو فی مامور بی دخل پا حسن کی بنای حسن کی دخل با غیر لی خدا غیر دو جنا با دی معموری کی بی ہی کی وي را غلی وی حسن را غلی انواع ایزن او دا اون قسم دے دا حسن پا کچھ لے غیری ہی وی اے زن لکد حسن لعنی ہی غن دی علا ما بیانو وی قولی ہی ماتن چپدی قول سرداغی بیان کردی چی او ام و ہوا اما اللہ یتعدہ بنفس المامور بھی او یتعدہ او او یکونو حسنن لحسن پی شرطی بعد ما کان حسنن لمانن پی نفسی او ملحقم بھی دری قسم نش پیږي بیاسمنو تل حال تل حال ته کې وسره و لگا وا چې سومي د شړ زده نه ګورنې دی لگا سره د تدریق اسمونه دې معلوم کړو اي لا يتعدى بنفسه مربي يتعدى او يكون حسنا لحسن بشرطي بعد ابا کر حسن لمان بنفسيه ملحق به تدریق اسمونه اشتد حسن لغيره په دې تقسیمي او امثله دې مصامحات دې په مصبرت کې دا د بل کار و نشته نو لنوار والا اوس ګرځېده خزينه سپاده اجکړ ده ماشاءالله نو یدي کې مصبدي تقسیم کې مصاحادو په مثالونو کې مصاحات او بس مصاحات او د غلطو بويږي نه دی لګا الک سنگ مصاحادا وی یوز د تخیم کنه لانه زميره هوا ځکه زمير دو هوا او هو اما الله يتعدى راجع الى الغير دا دې د زمير چې راجړي غیر دی نو دا غیر لا يتعدى بنفس المامور او يتعدى د دا کې حضرت شو لیکن بل طرف توگر و ضمیر یکونو ضمیر دی یکونو پ یکونو کې چې ضمیر دی راجع ال مامور به دا راجری چا ده دا یو کلام دی پدې کې انتشار په ضمیرو کې رااله څنګه مې وې انتشار زکه هو ضمیر چا تر راجری او یکونو یا بعیدا مامور به حسنا ل حسن پی شرطی ہی. نو اوس دغه کې یوکور کې غیر تا نش راجری کور چی غیر حسرا ل حسن پی چې <مامور> انتشار دیل دا انتشار په ځای مې را کړل دا دی یو مسامحه ول معنا اے ول معنا ایذل دا وو لاندې سړي کړی ایذ ما زه حیران تم مشایخ وبا ن비스 رحمه الله علی اکثر دا کتابونو کې دا خبر ډېری دی لگا دا وو چې د تعلیلی دی او تعلیلی دی فیک الحجارت او اشد قصوا ټیک تا غن؟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 بیا د استادان پر تاییدات چې زما استاد دا معنا کړی دا لاندې وګورئ د وال معنا وو په معنا د اس سره لاندې کېږي دا وو په معنا د اس دي زنه برابر والی دا رنگي وو چې په د اس سره زې په زې جدن اگر راځي اصلا په معنا د بالکلیا دا ما روح الروح کې ووښته صفحه څه دې ولا شي کنه او و او په معنا د اس سره نو دا په اتي ورسبه صحفه کې ناكتب لیکل دی په اوه کثر الخامس الوه به معنا مراه لارواح کې او په صفه 58 کې لیکل لی وی علامه التانیس کار ناكتب الوه به معنا اذ او په معنا د اس سره دی او دارنګ یو په معنا د اسره اس دا په 118 صفحه کې وقرا عندهم اس قران دارنګ 160 صفحه کې او معتبر عندهم قال المحشی او په معنا از 118 160 38 58 صفحه د مرا اوله دای کیم داو په معنا د از او پنځي پیر دل تکیم داو په معنا د از انه لنوار کې په معنا د از ځان ځان دلال غور علاګه بیا خبر استاداره د استاد په با خبر باندې اعتراض کړی په خله کې او بو چوا ته تیراس کې به دې دی باندې لگا خدا الا جست جسلري او ځان لخپل څه فکر سوچ چیدنا او سوچ چي دن لري اغه ستام مقصد خراب وي ستام داغ لګي او ستایو چي دنو یو نظر او باسي خمیر نو ماتي وسکا ختمه ودي تلګا ځان له سوچ کو په دی, دی باندې ولمان ان ذلک الغير ذلک الغير داغ ذلک الغير چي دې غیر نو حسن المامور به دا مامور به دا غیر دوجنه دو شوي دي <تصفيق> واه کنا دا مامور به څه شې دي لږ دي د چا دوجنه دو دا غیر دوجنه دو څه دوجنه دو <تصفيق> نو دک مامور دا غیر چی مامور به دا دوجنه دو څه شې دي امه الا يتعدى يابدى نعدا کې بنفسه په مامور به بل بد ايوجد المامور به بي پهل اخر مامور به بل په پکاری او كاملن په كون حصل الغير دا كامل په حسن لغیر ہی کی کامل شکل نشو او یتعدى بنفسي فرمامور بی یا بعدا کی پربسی فرمامور بی وانه لا يحتاج الى پیر الاخر ده وہ محتاج چیندن پیر الاخر تا نہیں او قریب من حصل لعلیه لا حصل لعلیه تسجو او يكون ذلك المامور بی یا بعدا مامور بی حسنی لحسن بشرته یعنی اوس دمه چتراجی کو پای کنا چتراجی کی دمیر او يكون ذلك المامور او يكون لك پریدا تقدر لك پریدا دردی برسوامه نو مثال ترشان اذا بريد ګوري سومه بعد هغې مسامحات الثلاثه درې مسامحات دي جوړې را بشته قط تصامح بي امثله حيث قال كل وذؤي والجهاد والقدره التي يتبكر بها العد من اداي ما لزمه زدا دوم مثال سرفو عملګه اغه يتعدى بنفس ما امر به او رسو لا يتعدى اغه رسو ده ابرده بلاګو فل وذؤي وذؤي مثال د ما امر بي د الذي لا يتعدى غير باداي اغه چې غير غير شېدي موش چا بګنه داد د او د سپکور سر مسکيګي بون او دي واخه پخو سر مسکي نو الایت عدل غیر به ادا ایجي فانه بي نفسه زك د اوس او ته متاوګي مطلب درچ پدي اودس کې حسن راغل له چا د وجنه منزه د وجنه خو ګوار او اودس سره غير مامور بي نه ادا کوي اوس دکه چدا حسن دا وجنه راغل له بي نفسه کې حسن, حسن نشته او نشته پاينو تبريدن پاينو بي نفسه تفریدن بي نفسه اودس يا خالد وتنظيف للاعضاء د اعضاء يا پکان بديبانې او داعضا او صففا کول دي وضا للما او د بو کول دي ون حسونه ل اجل عادای سرات خو پهې چې د حصل راقلل عدا او سراد د پااره اوصلات من ما لا تععد بنفس ب نفسي فعل فعل او مس به نفسې فعل د عضو سرناده کېږي بلله بد الله من فعل آخر قصدا توجد به سرلاات غ د پرارانله فعل به کار لکه. په باې پي؟ پردي با وَا و اذا نوا في هذا الوضوء كلت دي نيت پدي او داس کیو منویین دی کانه منويل ديو بیا منوي شو قربته المقصوده او بیا مقصوده شي او صابو عليها او چي نيت ني کړي نو بس دکه حسن خپل لیشته دې لگا او پدي کې حسن به راغل لچا دوجنه نماز دواجر اگر چي پدي باندې اعتراض تر په مشال کې مصاحه اي تو ګوره دي زار اخلاص هم ګلګل غني پيشته کوي او داس کیو حسن راغل دي غير دوجنه او داس خپل حسن موجود دي زګدام يا مامور د احکام د شريعه حکم دي لگا پدي کې حسن راغل زخبل ځان دواجن خل دواجن دیو جنہ بار تاسو ګټ دی محشی اولاپ مثال کی لک سعی ال جمعہ سعی سو نو پونډو کې سخر دی سعی د جمی پر تری کې باندې دا چې د جمعہ جمی مزلزی د جمعی مسک حسن دی د هغه وجه رستا په دک کې سعی کې چې نه حضرت دغه لک دک کا سعی ال جمعہ دومره اسی صحید jihad اخو خپل خشهید لک شکالات بیا ګرځي که دا او تای بیا ګاره نو سعی ال جمعه د پریک صح وصلی په نفسي نو په ديكه حسن راغل رسده وځنه جمعه له وجنه او دا دیم مثال لك جهاد نو د جهاد تمغره او اي ودا الله بندا ودا الله ول جهاد مثال ما امر بي اللي يتعدى غير باداي په نفسي تعذيب عباد الله داخد الله بندګار له صدور کول دي ځکه ملو ولدي کافرات دا الله بندګار خودي کنا پیدا کړی خودي وتخري ولاد كل روان ولي هو انما حصنا لاعلاء الى ادري الله والاعلى يحصل بمجرد فعل الجهاد لك الجهاد اشو وبس وصل الى راضي لا بين اخر بعده لا بين اخر وكذلك بالمثال بالمثال اقامه الحدود بنفسها حدن قيمه الحد شرب حد الزنا حد قذف فانها في نفس التعذيب في نفس العذاب وانما حصنا لزجر الناس من المعاصي الى خرج من عسيون بن شيء والجذر يحصر بمجرد اقامه الحد حدود او حدود قيمه بالجذر راضي لا لا يمكن أن يكون في الآخر بعدها. وكذلك السلاة الجنازة في نفسها بدعة. وهو في نفسها شرق. مشابهات لعبادة الإسلام بدعة شرق. وإنما حصول لجل قضاء حق المسلم. في حق السلطة لوجه قضاء حق المسلم. وهو يحصل بمجرد السلاة الجنازة. لا يمكن بعدها يكون في دا الوسائط دعوى ستى وإن كفر الكافر. ماذا تقول؟ في معدوم دا كفر الكافر. فکم کی پنجہات کی و اسلام المید او پورا کول د حد مړی دی وهد کی حرمت المناهی او د ممنوعات الشرعی او د پردی شلوونه بندول څمنو کله دا ممنوعات الشرعی او د پردی شلوونه بندول, پر بندول. چې څوک کم ممنوعات الشرعی دی او دا غی پردسو کټکای او تاغ پرد بنده ا پردس کېلګا بنداي وحدكوا حرمه و سري ما كلها بليل العباد واختيارهم فلهذا اعتبرت الوسائط لوجنا دا وسائط معتبر كشفها هنا وجعل الداخلة او داوغر داخل في بالحسن لغيره بخلاف وصايا الزكاه والصوم والحج اعني فقر الفقير وعداوه النفس وشرف المكان فإننا بماحز خلق الله تعالى هذا لا ولا اختيار فيها للعبد اصلا يلا لا ولهذا جعلت من الملحق بالحسن بعينه لعني فتامل و سوچ کوا دا د پر اعتراض وکړه دا الله بنده اغه تا التواسیتی وی اغه دی په حسن په ملحق د حسن له علی کیراوست لگا او دی کی مواسیتی او دا د په حسن غیر کیراوستو وروره التواسیتی کلا واسیتی وی سې لگا عدل التواسیتی سمه واسیتی دی زکه دا په دې کې رااله عراق دی دا